пропартійність, національну належність, походження, а також документів, що не передбачені законодавством. Договір оформляється наказом. Якщо наказ не був виданий, але особа фактично приступила до роботи, то трудовий договір вважається укладеним. Глава четверта особливості прийняття на роботу неповнолітніх. Особи, які не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються до неповнолітніх. В сфері охорони праці, тривалості робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці неповнолітні – користуються встановленими законом пільгами. Трудова дієздатність наступає в 16 років. В окремих випадках, за погодженням з одним із батьків, на роботу можуть бути прийняті особи, яким виповнилось 15 років. З метою підготовки молоді до продуктивної праці – за згодою батьків або осіб, що їх замінюють для виконання легкої роботи, що не шкодить здоров'ю і не порушує навчальний процес, можуть прийматися на роботу учні середніх шкіл, ПТУ, технікумів, що досягли 14 років. Організації ведуть облік осіб, що не досягли 18 років. Вони щороку підлягають обов'язковому медичному оглядові, що проводиться також при прийнятті на роботу. Глава 5. Підстави припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 1. Підстави організаційного характеру. А. Зміна в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідація або перепрофолювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності штату працівників. Пункт перший. Стаття 40. Б. Поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу. Друге. Зв'язані з особою робітника, але не викликані його винною поведінкою. А. Досягнення працівником пенсійного віку при наявності права на повну пенсію по старості. Пункт 1-1 стаття 40. Б. Невідповідність займаній посаді або виконуваній роботі. Пункт 2 другий Стаття 40 В. Нез'явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності Пункт 5. Стаття 40 3. Зв'язані з особою працівника, викликані його винною поведінкою А. Систематичне невиконання працівником без поважних причин, обов'язків по трудовому договору чи правилах внутрішнього розпорядку, якщо до нього застосовувались заходи дисциплінарного та громадського стягнення б. Прогул чи відсутність на роботі більше трьох годин в Поява на роботі у нетверезому стані. Пункт 7. Г. Вчинення за місцем роботи розкрадання державного чи громадського майна. Пункт 8. Д. Одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівним працівником. Пункт 1. Стаття 41. Е. E. Винні дії працівника – що безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір'я до нього з боку власника або уповноваженого ним органу,